ми не дозволимо бандерівцям зробити нас рабами і заселитися в наші помешкання. Ви вже брали участь у боях, отримали бойове хрещення. Так, відповіла Жанна, ми ж на війні, а тому воюємо на рівні з чоловіками. Ми стріляли і рятували наших хлопців і навіть зашивали їм рани. Тобто ви готові померти за свою батьківщину? Так, впевнено, Відповіла за всіх Іван, якщо доведеться віддати своє життя за новоросію, ми його віддамо. Невидима сила так втиснула Настю в диван, що вона не могла ворухнутися, і замерла, заціпеніла, застила, як крига на річці. На душі було таке спустошення, ніби з неї вичували життя, і навіть думки покинули її, щоб зовсім. Не розчавити. Настя відчула на собі чийсь погляд і повернула важку голову. У дверях позаду стояв син. Ти знав? спитала Настя, і не впізнала свій голос. Він був хрипким, чужим стомленим. Так, промовив Геннадій стиха, вибач, та батько. З мовчанки і з того, як син схилив голову, зрозуміло, знав. Одразу відчула себе зрадженою. І покинутою. Ви всі знали і мовчали. Чи то спитала, Чи розмірковувала жінка. Одна я була не в курсі. Геннадій сів поруч, Обняв матір за плечі. Я знав, як тобі важко буде, Тому намагався обберегти тебе, Але ти сама дізналася. Я не раз розмовляв з Іванною, Але її мізки вже настільки оброблені Проросійською пропагандою, що неможливо щось довести. Уже нічого не зміниш. Потрібно лише чекати, поки вона сама зрозуміє, як помилялася. Незабаром наші війська увійдуть у місто і все зміниться. Що з нею буде? Вона зрадниця, Прийде з повинною і попаде під амністію. Її розстріляють? Очі Насті наповнилися жахом. Вона дивилася прямо в очі синові і трясла його за плечі. Іван розстріляють, як зрадницю. Її вб'ють. Еннадій прибрав їй руки, міцно притис до себе. Ні, мамо. Ні, сказав він. Буде суд, і їй дадуть умовний термін. Вона піде на навчання, і все буде добре. Обіцяєш? Спитала стомлена, бажаючи почути те, що хотілося. Так, усе буде у нас добре. Заспокойся, я з тобою. Настю трусила, як у пропасниці. Вона притислася до сина, намагаючись заспокоїтися і зігрітися, та намарно. «Мені холодно», – сказала вона, цокаючи зубами. «Я приляжу, а ти вкрий мене ковдрами», – попросила Настя сина. Трохи зігрівшись, Настя спитала. «Ті два відео викладені в інтернеті». «Так», – відповів він, – зрозумівши, про що йде мова. «Ти можеш їх мені скачати. Навіщо себе катувати? Я тебе попросила». «Добре». Геннадій виконав прохання матері, приніс їй теплого чаю. Настя зробила кілька ковтків і попросила сина залишити її саму. «За мене не хвилюйся», сказала вона. «Я сильна жінка. Просто мені потрібно побути на самоті». Настя втратила відлік часу. Здавалося, що всі барви життя вицвіли, залишивши їй лише чорний колір. Скільки вона так пролежала, перебуваючи в прострації, невідомо. Вона підвелася з ліжка, коли ніч дбайливо ховала місто під свою ковдру. Настя взяла цигарки і, похитуючись, вийшла на балкон. Оніміле місто зостріло її цілковитою тишою. Кожен його мешканець принишк у своєму сховку. І Настя також тихо злилася з пітьмою. Лише сумніви та сумні думки привидом кружляли навколо. За темними вікнами будинків кожен жив у своєму горі, а згори споглядали світлі зорі. Настя благала зоря на небо забрати частину її розпачу. Здавалося, що вона поховала не лише свекруху, а й рідну доньку. Розділ 66 Вранці, на великій подив Насті, Іванна сама їй зателефонувала. Привіт, мамо, сказала дівчина веселим голосом. Я все знаю, промовила Настя впалим голосом. Ось і добре, не люблю недомовок. «Як ти могла?» – спитала вона, хоча добре розуміла, що питання зайве, і ніякого пояснення вона не почує. «Хтось повинен захищати свою землю, а не лише стояти на Майдані», – відповіла донька. «Ти мене засуджуєш, я знаю. Мене зрозумів батько, а ти?» – ти зганьбила весь наш рід. «Рід? Чий? Бедло Одне ваше прізвище звучить як ганьба». Колись тобі буде соромно за такі вчинки і слова. Навпаки, прийде час, і ти будеш мною пишатися. «Ніколи», – сказала Настя впевнено. «Мені можна прийти забрати свої речі?» «Чого ти запитуєш? Тут і твій дім». «Мені потрібні гроші». «Мало платять за зраду». «Мені потрібно 300 доларів», – нервово сказала Іванна. «Чому ви складали гроші Генку? Чим він кращий за мене?» «Я залишу гроші на столі», – спокійно сказала Настя. «А сама піду з дому. Приходь, забирай речі». Настя помовчила, а тоді заговорила швидко і гаряче. Іванно, дитинко, схаменися! Ще не пізно щось змінити, кидай все і повертайся додому. Я зроблю все, щоб тебе врятувати. Я сховаю тебе так, щоб ніхто не знайшов. Можна поїхати в село і пожити в будинку тітки Дуні». Там тебе ніхто не знає. Ти будеш у безпеці, а потім, коли все стигне. Пізно, мамо. Зупинив її палку мову холодний голос доньки. Я свій вибір уже зробила. Коли тебе не буде вдома? За п'ять хвилин я піду. Тихо промовила жінка. Настя пішла до Вадима. Хотілося пройтися і розвіяти сумні думки, які обсіли її з усіх боків. На вулицях безлюдно. Лише поодинокі перехожі поспішають у справах, та у дворах будинків граються діти. І їхній сміх звучить дико на фоні віддаленого гуку гармат. Настя натиснула кнопку дзвінка, двері відразу відчинилися. Перед нею стояв сяючий Вадим з широкою усмішкою. Як добре, що ти прийшла, сказав він радісно і збуджено. Я сам збирався до вас. Приходь, сідай, бо від такої невини можна впасти. Настя подумала, що гіршого, ніж сталося, не буде, тому вона готова вислухати його стоячи. Проте слухняно присіла в крісло. Дивись, промовив Вадим, показавши на екрані мобільника фотографію свого сина. Левко? Так, мій син знайшовся, розумієш. Обличчя його сяїло, проминилося непідробним щастям. «Він живий! Мій Левко живий!» «О, Боже!» Настя забула про своє горе. Як? Де? Ти можеш пояснити?» «Зараз», – сказав він, сідаючи поруч, – «все поясню». «Емоції зашкалюють, голова йде обертом. Це твій генник допоміг мені його знайти. Ти мала рацію, коли сказала, що він знайдеться», – говорив Вадим збуджено і плутано. «Я так рада за тебе», – усміхнулася Настя. А тепер розкажи все по порядку. Генник просив Петра в Києві допомогти з розшуком Левка. Дав йому номер мого телефону і світлину Левка. Хлопець підключив волонтерів до пошуку, важко дихаючи від збудження, але вже менш емоційно, розповідав чоловік. Вони давали оголошення всюди і одного разу фотографії побачила Юля. Саме та, з якої востаннє бачили мого сина у ніч на перше грудня. Щойно вона мені зателефонувала і вислала фотографію Левка для опізнання. Без сумніву, це мій син. Зараз він живе у Юлі, вона його доглядає. Що з ним? Тієї ночі, коли дві тисячі яйцеголових беркутівців почали кривавий розгін студентів, Юля була з Левком. Один із них накинувся на дівчатський ком але син встиг впасти з нею на землю і своїм тілом захистив від ударів.